Han visar upp detta i mängder med verk, bland annat som i Karolina från 1897, som i Folkungaträdet, som i Ett folk. Och, och, och 1908 till 1910 så skrev han den historiska romanen för skolbruk, nämligen Svenskan och deras hövdingar. Den tredje stora romanverket Folkungaträdet är utomidentligt väl förberedd och disponerad. Slag i slag spelat den medeltida krönikan upp i hård koncentration och intensitet. Diktaren skapar en i vår litteratur helt ny historisk roman. Ur det konstfärdigt virkade intrignätet stiger fram någonting oerhört. Ett folks, en stats födelse, i ondska råhet av själviskhet. Men också dess väg mot ädelmord, samvete och ansvar. Om man sade att ingen har älskat Sverige så som Heidenstamn. Så skulle det vara ett tomt och meningslöst yttrande Men ingen har funnit så heta och våldsamma uttryck för sin kärlek I sköna gripande dikter I prosa verk av mäktig resning Har han öppnat sitt hjärta Och visat sin lidelses allvar Sällan har en fosterländsk diktning Så avslöjat diktarens eget inre Dess egenartade spänning och sammansatthet En vanlig människa en vanlig god och ansvarsfull medborgare kan ha svårt att formulera sin fosterländans kärlek i ord. Heidenstam blev en tolk för den vanliga medborgarens slumrande, behärskade eller kanske blott vanemässiga känslor. Mycket tidigt vaknade hos Heidenstam kärleken till och förtrogenheten med hembygden och svensk historia. Det framgår bland annat av den skildring han själv gav av sin barndom. Minnesrik kulturbygd och orörd natur Stod och väntade utanför dörren Så snart han kunde stapla ut genom den Man måste hålla i minnet att Heidens patriotism Var klart antirealistisk Och att han i en uppsats han gick vid Oscar II:s and 25-årsjubileum som regent År 1897 Hyllade denna för att inte förmåta honom Att ett ögonblick överträder de konstitutionella formerna Vilket inför honom är bindande och okränkbara Bekant är ju också den dikt han skrev mot den bärnadotska dynastin i samband med rösträttsdemonstrationen våren 1922. Du är blåten gäst i landet, du kungliga ett från Pau. Som denna dikt låter ana var ju inte heller tilltron till Gustav Vs utförskår, särskilt stor hos Heidenstam. Och att detta nog var en allmän känsla i hans kretsar bekräftas av fler av hedenstams brevvänner. Erik Norling, som gärna och med stor fallenhet uppträde som något av en hovnar. Ville den 23 andra 1914 göra skillnad mellan royalism och patriotism. Kärlek till fosterlandet behöver inte höra organiskt samman med kungaförtjusning, allra minst för dessa mindervärdiga bärnadottar. Noling karakteriserade den nya kungen den 10 1907 som en herre som knappast kan stå för sig själv. Heidenstams breven, Arvid Hernmark hade i slutet av 1913 Svårt att tänka sig att något samlande ord skulle kunna komma från kungamakten mm. Där är blått svaghet och ynkedom, estetiskt diletanteri och tennispel. Heidenstam var noga med att påpeka att han inte tillhörde vare sig vänstern eller högern i partiväsendet Han var helt enkelt en sakfrågan människa med både konservativa och radikala ståndpunkter. Heidenstam hyste stor misstro mot pressen som han kallade ett andens tattarfölje. Heidenstams sista riktigt stora verk blev Nya dikter 1915 som innehåller bland annat Om tusen år och sommarljuset. Från 1925 bodde Heidenstam på övralid nordväst Motala. Postunt utgavs med mardboken När kastanjerna blommar" 1941 och Sista dikter, 1942 Jag längtar hem till skogen Där det finns en stig i gräset Där står ett hus på näset Var plockas under träden Så stora rosenhäger Var vaggar blåsten säden Med sådan sus som hemma Var bäddas så mitt läger Vid aftonklockans stämma var leva mina minnen Var leva mina döde Var lever jag i njugg och långa år Som väva av gråa garn mitt öde Jag lever som en skugga Där mina minnen leva Träd huset ej för nära Fast portarna står låsta Fast deras trappsteg bära Av alla sammanblåsta och torra löven matta Låt andra röster skratta Låt nya flöden skumma i brons förvuxna dike och bär mig till de stumma. Jag sitter dock där inne vid fönstret, själv ett minne. Det här är mitt kungarike. Jag är aldrig att det gamla, när det i sitt öga sluta, Att det vi övergivar, att det som vi förskjutar, snart doft och färg förlorar. Likt blommorna och i gräsen Att vi ur hjärtat riva Ett namn som från din ruta Ett gammalt damm du blankar Det resa sig så stora Som höga andeväsend Det överskugga jorden Som alla dina tankar Som hur din lottar vorden Varna till hemmet vända I svalorna till möten sval Ett hem det är det fäste, det är med murar trygga. Vår egen värld den enda, vi mitt i världen bygga. fira Sveriges nationaldag Jag ett väldigt dåligt sätt att fira det på det är att åka upp till Stockholm och delta i den gala som Sten Andersson och hans anhang kommer att hålla för att hylla det mångkulturella samhället dessa landsförädares dumheter förtjänar inte att uppmärksammas till skillnad från det som kommer hända i Göteborg för där kommer det händas någonting helt annat eller hur nu? Ja, vi kommer att samlas vid Poseidon mellan 7 och 8 ikväll för att manifestera ett svenskt samhälle där vi är stolta över vår egen kultur istället för att behöva importera andra. Och när ni kommer dit så behöver ni inte ha på er några Rör inte min kompis för vi har fina svenska sverige på att sälja. Eller så kan ni beställa dem från vår radio. Den adressen får ni lite senare i programmet. Hej. Men Anders, vad är det som händer i Stockholm egentligen? Vad är det som ligger bakom alla de här sakerna? Det är på det viset att då inte min kompis kommer dra igång kampanjer igen i hela Europa. Och i Sverige så är det naturligtvis den självutnämnda internationalistiska guren Sten Andersson som leder det hela. I Frankrike är man rädda för Jean-Marie Le Pen och hans parti Front National. I Västtyskland är man rädda för Die Republikanen. Och man är rädda för framtidspartierna i Norge och Danmark. Och man är rädda för Haidersparti, Folkpartiet i Österrike. Och man kanske behöver bli lite rädda för Sverigedemokraterna i Sverige också. Och det är bra, de ska vara så rädda. Så de ska stå och hålla galer vända dag tycker jag. Så det är ett hälsotacken, tecken, att de håller en sån här gala för det visar hur rädda de är. De här galerna kommer inte leda till någonting alls annat än att en samling vänsterflömmare kommer springa omkring och inbilda sig en massa saker som de brukar göra ibland på olika former av aidgaler och annat. Men det är viktigt att se den hälsosamma nationalismens framväxt i hela Europa som just dessa mörkermänniskor är så rädda för. Den hälsosamma nationalism vill rädda ett Europa som hotar att gå under från det demografiska folktrycket från tredje världen. Från den kulturella invasionen från Amerikas förenta stater. Och från en militär invasion från Sovjetunionen. Så det är viktigt att var och en verkligen sluter upp nu. Och visar dessa landsförädare att de har ingenting att hämta här. Så fort som ni ser en människa med en rör inte min kompis knapp på sig. Så kan jag vara helt övertygad om att det där är en stackars järntvättad, förvirrad individ. Som man knappast ska ta på allvar. Framför de blågula knapparna på denna vackra, stolta dag Sveriges nationaldag Vi flyger ut över länge och när jag flyger tusen jag flyga tusen till och då gör jag det I'll be as invested as a target to the land. Come on, there's a million men. When there's a little pocketing for the to survive. And off the start. You're Jag heter Jonny och jag är medlem i Sverigedemokraterna. Jag undrar vilken väg du tänker välja. Tänker du gå gammelpartiernas väg, där demokratin försvagas, där byråkrater bestämmer över folket och där dyr byråkrati slösar bort skattebetalarnas pengar? Eller tänker du gå vår väg, Sverigedemokraternas väg? Där vi verkar för en starkt yttrandefrihet och demokrati. Där vi vill ha fler folkomrustningar och mer folkligt inflytande i samhället. Och där skattemedlen går till svenska behov först. Adressen till Jallarhornet är box 50014, postnummer 40052 Göteborg. Jag repeterar. Box 50014, postnummer 40052 Göteborg. Ni kan också ringa till Sverigedemokraternas automatiska telefonsvarare, 031 48 1951. Jag repeterar. 031 48 1951. Gjallarhornet sänder tisdagar 18.00 till 18.30 och fredagar 9.00 till 9.30. Lyssna på förnuftets röst i eten. Vår sändning i denna dag den 6 juni Sveriges nationaldag 1989 går nu mot sitt slut. Detta är en dag då vårt älskade Sverige hyllas lite extra av alla riktiga och goda svenskar. Men den välfärd och rikedom vi har här är inte gratis. Och är framförallt inte självklar. Därför måste vi värna om fädernas landet. Det är en plikt mot våra barn och förfäder. Sverige är idag vårt ansvar. Svik inte. Förena er med oss istället. Den text som du följer har strukits ur den svenska sandboken. Därför att dess nationalistiska budskap anses kunna provocera folk. Med främmande religiösa uppfattningar. Därför ska vi nu läsa upp den. Fädernas kyrka. Fädernas kyrka i Sveriges land Kärast bland samfund på jorden Vida hon famnar från strand till strand Fast är hon grundad av Herrens hand Byggd till hans tempel i Norden Allt fick sin vigning i kyrkans pann Brudgummens löfte till bruden Hemmet, de nyföras kristna namn Kämparnas färd till den sista hamn Fanan och konungas gruden Kristet och fritt ville Sverige bo Råda för landet alena om i manlig och kristen tro där om strid eller lagfäst ro Konung och folk sig förena Fädernas Sverige sig kämpat fram Kristus var med på den banan Visade vägen för trofast stamm Kristus är trofast och svekar en skam, korset stod tecknat på farna. Alla kulturförening i Göteborgs närradio. I dagens program kommer vi bland annat att ha en intervju med några representanter från Sverigedemokraterna och dess riksledning i Stockholm. Idag skriver vi tisdagen den 12 juni. Det är ingen tvekan om att vi befinner oss i en tid av omdaning och dramatiska händelseförlopp. I Kina har världskommunismen återigen visats upp sitt rätta ansikte- Gorbachev i Moskva har heller inte dött länge med att fördöma de kinesiska upprosmakare som framtvingat dessa nödvändiga ingripanden från den kinesiska ordningsmakten. I Sverige har hemmakommunisterna börjat tala om att ta bort ordet ur VPKs namn och istället kalla sig kort och gott Vänsterpartiet. För att bli kommunist fodas att man inte har allt för många hjärnceller i huvudet. Men han som föreslog detta har i alla fall vett på att skämmas för att han är kommunist. Ditt första noggrunda demokratiska val som har hållits i öststaterna har också genomförts i Polen. Här verkar det gå sämre för dessa kandidater till det självutnämnda proletariatets elit än i Sverige. De procentuella andelen röster som gick till kommunisterna var cirka 2 till 3 procent. Man har väl lyckats sämre i Polen än i Sverige med att upplysa folket om det klasslösa paradiset. För tänk vad lätt det måste vara för makthavarna i Sverige som exempelvis Sten Andersson och hans likar. För de använder sig ju bara av sin lydiga vaktund massmedia och facket. Så kan man upplysa folket om och om igen tills vi får in i våra trånga skallar att socialism är rättvisa månkultur är självklart och att i Sverige så har vi en fin yttrandefrihet. Men en sak är säker. Och det är att utan sovjetiska stridsvagnar i Polen så skulle det polska folket ha genomfört vad det svenska folket inte verkar intelligent nog att klara av. Det vill säga slängt ut alla kommunister och landsföräddare och för evigt förpassat kommunismen till dit den hemma på historiens sophög. Stycken representanter från riksledningen för Sverigedemokraterna ifrån Stockholm här idag. Och jag tänkte att jag skulle göra en liten intervju med de här två representanterna. Och den första representanten här heter Leif Eriksson. Och jag tänkte börja med att fråga dig på vilket sätt som ni arbetar inom riksledningen i Stockholm. Ja, vi arbetar då bland annat för det första genom att ha en nära Sborgten vi bort, ja rott dig på till drag spelets låd. Vem kan bliva först? Det kanske den som nu är störst. Så vackert står det i Miseljans strand. Kom, kom med nu i hand. församling samling i sam Gång och var i den med i är det en böljande hyselchans För alla boni i en stora chans i är det en splittande daladans När solen går upp med sin skära färg Då vandrar vi två ut mot Tilleberg Vi ska Cecilia när morgonen gryp Så vackert är då dimsley och det bergen i väst Ja, där ligger mora med sitt dada häst Skummande vågor som slår emot strand Så kom, ta nu över min hand Församling i samlingsstaden. om halmen koppna väl. i den o det är en är alla på, ni är stora chans ni är slitande då rada hey! nu ska gettorom ge det är var och brudet var så vårligt fin Först och främst var den på dagen skaplig fräst Och så sjöng en psalm och läste fint Sen sa for min vimda rädd var jäst på Vad fint och läckert ut av bord Men först så jag är en riktig äreport Man flagga löv och så blommor i, Och så är tavla mitt och pi Och på en spällmans jag man sitter och man får Stå och spojkar och i Man klemmer melodi Så kommer en får i derre fötterlopp Och, och det om att du så klar Flagga mitt på gården drog den genast då Och till köket var det alls far vi förkar har från förenda vår, som ville säga si, och okay, ska vi inte Många var bjudna på Jespers säger säg in en eller ett råd. Ja, de var verk mest ans, för han är ju allomstans. Eva Jerk, var pärre var Stulias mor, och Anders som i Stockholm Om mitt källes kron i en egen ögpassor Till laddorna den muka får en undra man. Och löva av dem tyver ända Och där så fick den tänkste fram så gott den kan Fanns det kunnig bli nåt örn. Nu så skulle villet eller kam För bergen så naturligvis sätt sett Och skarre var ett jäspe på ett gammalt vis Så ska man väl få gett mätt Ja, jag var fläsk och tjöt Ut i såsar och till flöt Eva var eva jag eva smår, sill Och perror som den var kokat till. Eva silta, korv och app, Och ge sig ja och tack Jag var tur att eva så ökt till nockor I åt sig brackar språk Äkter det så alldeles torr från brud och kar Och ask och sen är inte fonds en enda maten kvar Så fick vi kaffe ovan. Och när vi sen har fått riktigt kaffedopp Det vare så Då där vi stå. Då sa det man vi skulle ju ta och res på så, För det skulle bli en långdanslåt Ja, jag vart en riktig vit Man och dit Eva var Eva hej Eva var Vad tur att män i was so. Går vi ju om majstångsfester Östervin och så på band i väster För vi ska ju visst ristar, Att vi är en duktig bil Och själva ordner vi ju alltihopa Både fjolmusik och sångu till Opa Ser vi en riktig underfest Massédar och gångbort i tim Och öronar spel man annan stämmer Fjolar fast det tar något in den står och alltid skruvar Och lyssnar och klämmer och vrid Men kull och kläder Stån med mav och löv och, och krans För nu så ska resas Och sen så ska det dans. Och stån med tog Den är vick i Får den måla och få toppen smärja Får och har ju sittit till regn och till blåst och till sol Och sen så får jag både ansått Lasse Båret enger och blivit löp och Lasse Innan vi är klara får det gå Och stå där man av och fjol. Ja nu kom den både Beckman Lurk och Tore och Bedin Och klokken saknas inte Anna och gönden ska Men karrar går om knuden Först borsta tar en syp Och klockan bara önskar Att flaska vad var dubbat så djup Vixelle, han har ju sina vedermödor Letakarrar som kan lyfta några rödor ska gå riktig resligt Det på obor och idag Musiken spelar upp nån rätt vikslåta Se, vi glömmer både kiv och gråta För det kia roper hej och har Se, karrar, snälla, ta nån riktig getag Ja, och kikar Så att skonjen ska gå Och för det kia klapp för Ander Och tar Gisla, Erik, Stor, få ta rappan för de alla tar. Och vi kärkällor sjunga och vänner ganska svåra. Och när den senare dansar runt kring Donja, hösta ut ett tag och Örret och Donja gör vi en musik i tän. Nätöst är då är just hon jag säker Bromsterkläda, då är Gunnar Britta redan steda. Ser hon inte att samma toppen upp uppe peäm Emelens stig. Ja nu har dem man så fått i stått i bändaren av in och Sepp och Kaisas Sverigeus och Longbox och Vildin och allt ristar tittar att det är så välligt. Och vi röres stolter Är ägda för visst I Kajnefock i Dala floda I Leksaret vid Det blir aldrig något av dem Att bästa flickan finns idag lång och flickorna som bor kring Siljan De har ju alltid rätta viljan Den dansar på gröna viljan Tillsammans med sig hjärtevän Och ny på Sjolle i trakten Han har ju både kraft och makten För han har rätt att menas takten På sitt emellans behyr I Värmnefock i Dala Foda fick Leksaret vid Kossomorda Den dansen med sig, med sig kulla, till Ja, vi är ute på Stockholms Närradio här då, kulturföreningen i Sverige vakna, ansvarig utgivare är Gunnar Andersson 1 november 2014 och vi tackar våran tidigare sändningstekniker under många år, E.O. Lindberg, för hans sändning på den gamla jällerornets tid, numera radiofrekventa mellan 17-18 Vi kommer att sända under november månad och tiden är sedan avbokad från och med december månad. Jag har inte fått en bekräftelse ännu från Anders Hultman. Och vi kommer behålla våra sändning till stånd. Men vi har ju då Sverigekanalen istället. Och Sverigekanalen.com har ju passerat 14 000 besökare och lyssnare. Från Sverige, USA och många andra länder. Sverigekanalen.com Ja, det låter rätt så bra här. Jo, alltele... Jag felameldde ju att det var tekniska problem här och ingen telefon och sånt. Och de såg ju, de försökte ju själva ringa här att det gick ju inte så bra med det tekniska här. Och de hade då gjort några omställningar eller ställt om alla inställningar och startat om den här boxen också. Då, så att, det var väl ett kort avbrott på någon kväll här, några sekunder bara. Som kan hända någon gång. Men det fungerar så att säga här nu. Jag var ute en sväng i veckan här och gjorde en inspelning också på en timme och 20 minuter med diktafon. Det var ganska milt väder Och 14 grader och lite blåsigt. Var det nu i måndags? Då? Jo det var det va. I grunden om diktafon. Jag har en sån här liten Olympus. Liten diktafon. En mycket liten sak som inte väger mycket. så ser ut som en liten mobiltelefon. Mycket liten och mycket lätt också. drivs med två vanliga batterier och... En inbyggd mikrofon men den är ganska känslig för uh, kraftig blåst faktiskt det är den här mikrofonen. Och den får inte ligga emot min jacka heller. För då kan det ligga och så att den tar upp alla. Kommun har ju lagt med fin asfalt uppe i Hinsötan också. Det, var ju, det hade spruckit förut, trasigt. Den har lagt helt ny asfalt. Och i onsdags var jag också ute. Det har ju regnat under veckan mycket här. Vi har varit kallt och lite frost på marken. Jag var till returstationen i fredags. En liten promenad i norra långsjöttan alltså ICA-butiken och hem. Vi har ju också ett apotek här förutom restaurang, pizzeria och gatukök. Och i kläder har ju då en en, en klädaffär för damer. Och så har vi Loppes också som går med stor förlust. Och nästa år så lägger outocompa ner stålverket som har minskat ner till 180 anställda och kvar blir era stil med 140 anställda så att ståltillverkningen fortsätter trots allt i långsuttan men det är ju mycket, mycket mindre verksamhet 1970 var det då Fagersta bruk tror 1000 anställda och här har det funnits både flera matbutiker och fotoaffärer har det funnits och frisörer och varuhus och kiosker och grejer och det har rivits en väldig massa hus en del hus står här och förfaller. Alltså det ser förskräckligt ut. Men vi hänvisar i fortsättningen till de allra flesta kan lyssna via internet på Sverigekanalens webbradio där jag är ansvarig utgivare. Och det är inte så många nu som inte kan ha tillgång till internet. Man kan skaffa en smarttelefon också och betala per månad också för man tillgång till internetuppkoppling. Med hörlurar också som många går omkring och lyssnar på i stereo från internet. TuneIn.com har ett 100 000. Alltså 100 000 stationer att välja på. Ni kan gå in på korta.nu snedstreck veckans program. För att se de program som är schemalagda på Sverigekanalens webbradio. Det gäller alla kvällar i veckan. Schemalagda program. Uh, korta punkt nu, snedsträck, veckans program. Här uh, har vi en blogg också. Uh, Jallarhornet med Gj. j Den gamla 337 000 sidvisningar. Jallarhornet1.tk Över 14 000 besökare och lyssnare har vi nu på sverigekanalen.com en annan adress som kommer att uppdateras oregelbundet är svärikanalen.webnode.se. Eller korta.nu-sverkanalen. Så att allt hela hade sett att det var några i här. Och startade om den här boxen och grejer. Så att telefonen kom igång här. Men man kan alltid räkna med att det kan bli avbrott. Stadsnätet Hedemora är numera upp. upp ihopkopplat med Avesta och man kan nedströms få upp till 1000 megabits per sekund men de kostar över 800 kronor per månad här ligger det på 100-100 och det får faktiskt duga jag vet att det är, även bredbandsbolaget har högre hastigheter Telia har även trimmat upp de här telefonstationerna på ADSL jag tror att ADSL idag på min tid i Märsta så hade jag ett modem Höghastighetsmodem ett tag Innan jag hade bredbandsbolaget Det var Telia Inom dess var det mycket små modem Och mycket blygsamma hastigheter Men Telias ADSL var rätt så bra Det var 24 megabits per sekund Och jag tror att man har trimmat upp De här stationerna så att man ligger Någonstans på 60 megabits per sekund Alltså högre farter på ADSL Via vanlig telefonledning Men det är cirka 50 000 kunder i Sverige Som blir av med sina telefonledningar för att eh, Telia vill spara på underhålls... Det krävs mycket underhåll av de här gamla telefonledningarna som går. Träd som faller över och grejer va? Det är underhållskostnader. Uh, jag kommer strax tillbaka. Det har regnat en hel del... Temperaturen har varit uppe på milt Och sen har det faktiskt gått ner ganska kraftigt här Kalla nätter och månar och, fro och frost på marken Enstaka isfläckar på marken Idag verkar det ha regnat då Jag kunde komma ut på fredagen i alla fall Och ta lite promenad i norra Långsjöten Hos i butiken och släpa hem det där tunga Vi har ett litet apotek också här i Långsjöten faktiskt och en, en verkligen stor ICA-butik måste jag säga. Vad heter han? Djup Djupenberg heter han väl, Thomas. Många kvinnliga anställda har det mesta faktiskt. Man kan köpa dammsugare och, och, och sånt. Förutom vanliga maten då. Så att det finns det mesta faktiskt. Och, och en postbutik också va. Köpa glödlampor, kan man köpa batterier också. Man kan dock inte köpa någon CD-skivor och sådana saker längre. Som man gjorde, kunde göra i Märsta. Och Där kunde man till och med köpa kassettband också på IK-butiken i Valsas Centrum, fast det försvanns faktiskt sen. Och jag har fått fart på en förstärker också en Proson, svensk märke men tillverkad i Kina, 60 watt ihop med en nio bands equalizer faktiskt, JBN, en ljudprocessor. Så är ett blir kraftfullt ljud i mina små kos som tränger lång djupt in i öronen. Och fin stereo blir det också, fast inte här på 88 Och vi kommer alltså att upphöra med sändningarna. Vi kommer att ta ett sändningstillstånd. Men vi kommer troligtvis inte att återkomma på Stockholms närhållande och mer utan tacka för oss efter 26 år. Och tiden 18-19.00 kommer att bli ledig. Julinberg får gärna ta vår tid mellan 18-18.30. till vi kommer att avbetala fakturer här till Arnav Boström under vintern 2014-2015. Och ni får gärna stödja oss ekonomiskt på plusgivåkontot 634 252-1. 634 252-1. Vill ni kontakta oss har ni synpunkter och åsikter så var inte så blyga. Sverigekanalen, snabbra, Sverige kanalen Sverige. Sverige.nu Sverigekanalen snabbelag Sverige.nu Du kan också gå in på chatboxen.tk med ett t C-H-A-T chatboxen.tk Skriv namn högst upp texten under tryck på enter så syns texten Och på sverigekanalen.com finns också kontaktformulär Man kan också önska låtar också där Sverkenalen.com det är verkligen lyckat måste jag säga. Jag kan också se från vilka länder de kommer, med flaggor, IP-nummer. Man kan se vilka sidor de besöker och varifrån de kommer också så att säga på internet via bokmärken på webbläsaren och så vidare. Ja. nu blev det ju lite kallare väder i några dagar här, men eh, det var inte så blåsigt nå. För det var nämligen lite blåsigt också i veckan. Men blåsten gick ner. Men tillfället i alla fall så blev det betydligt kallare. Och till och med på morgonen här vitt frostigt va. Med några sån här isfläck. Alltså vattensamling som fryser på. Och idag har det regnat. Och sen kan man se att temperaturerna kommer att gå upp lite grann igen. Så det går lite upp och ner. Temperaturerna här i sydöstra Dalarna. Men det är inte någon snö på gång i alla fall ännu. Så går lite upp och ner med temperaturer då, och, och, vind, och vinden påverkar också. Det gör den ju. Hur mycket det blåser. Om man går i motvind eller medvind spelar också en väldigt stor roll. Man går norrut här mot Hinshötan och laggar backen och så vidare. Promleden och här. Då brukar man ofta få en mycket besvärlig motvind som kommer från helvetet alltså. Jag var ute en gång på vintern med Helle Hansen-tröja och, och varmklädd var jag va. Med varma handskar och allting. Men alltså det kändes som att man var naken alltså. Det gick rakt igenom med alla kläder den här eh, ljud, eller, vind, vindstyrken alltså. Det, det blåser från helvetet helt enkelt. Och försöka prata i en sån här liten diktafon med en sån här liten mikrofon. Det är inte lätt alltså. Det låter fruktansvärt illa. När vinden kommer på den här stackars till mikrofonen. Det är lite olika var man är någonstans. Det är alltså stora öppna odlingsfält va. Rågfält och liknande. Och det växer gräs där nu då. Så att det är helt öppet då. Då får ju vinden full fart så att säga. Men går man då ett område där skogen finns. Ut med vägen. Då skyddar ju skogen från att vinden får inte samma kraft då. Det är nästan ingen vind alls så att säga. Det är, det är ju så. Går man in i skogen så, kan, så blåser det helt enkelt inte lika kraftigt som om man är ut, Framförallt de här öppna fälten. Där blir det blåsigt och därför blir det väldigt blåsigt. Framförallt i Skåne också. Va? Det är mycket stora öppna fält. Det finns skogar också. Men det är en stor skillnad i alla fall på var man är någonstans. Om man går i motvind i öppna fält, då blir det väldigt blåsigt och besvärligt. Vänder man sig om man går i medvind och får vinden i ryggen, då blir det en stor skillnad. Och vintern kommer att bli lite blandad också. Det kommer att vissa perioder. kommer att vara ingen snö alls. Eller bara lite snö. plus grader att regna. Temperaturerna kommer att gå upp och ner. Vissa perioder så kommer det komma en del snö. Som kommer att smälta bort en period till exempel. Det är ju så med vintern. Det är ju inte snö hela tiden på vintrarna va? Gröna vintrar brukar det kallas då. Vi hade ju en period också i början på 1980-talet i Stockholm. Där pendeltågen som var tillverkade på 60-talet inte visade sig vara sådär väldigt bra för den svenska vintern för det här var nämligen ganska fuktigt, fuktigt eh, luft här nere man hade testat de här pennetågen X1 uppe på Malmbanan långt, upp, långt uppe i Norrbotten med 30-40 grader kyla men vintern i Stockholm var inte samma sak som uppe i Norrland och pennetågen gick helt enkelt sönder och stod ju i en där trasiga och man fick ställa in många tåg. Eller köra pennetåg med begränsat antal vagnar. Även i rusningstid med bara fyra vagnar. Till och med bara med två ibland. Och sätta in loktåg. Med gamla bruna och lok i varje ände. Och ett stort antal bruna B6-vagnar. Byggda på 40-talet. För både loken och vagnarna från 40-50-talet. De gick på vintern och fungerade. De gick inte sönder helt enkelt. Och man körde fram och tillbaks. Eh, så att säga. Som ersättning för pennetåget. Men det var många pennetåg inställda. Och det finns också en sida på internet. Där man berättar i en dagbok. En stackars pendlares öden. Jag kommer inte ihåg adressen nu faktiskt. Men, eh, trafikminnen heter sidan. Det kan du söka på. Trafikminnen. Även eh, avkopplingar i tunnelbanan. Vissa vagnar, en viss del av tunnelbanetågen kopplades bort också. Så det blev kortare tågsätt. Och då satt en man och kvinna i tåg. Varvid resten av tunnelbanetåget åkte iväg. Men de satt i den tågdelen som var, som var avkopplad så att säga. Eh, ja, det finns, trafikminnen heter den sidan kan det kan vara trafikminne.se kanske. Och där berättar man just om de här, det här pendeltågseländet just 1981-82 tror jag det var där. Men sen ASEA skyllde ju på att SEA inte kunde underhålla tågen ordentligt. Och man var helt enkelt tvungen att börja åtgärda de här X1-tågen. Att ventilationen var felplacerad och det var en mängd olika ombyggnader som fick ske. Med, vartefter ute i Tillberga vagnhallen och där verkstan och bygga om X1-tågen många gånger också för stora kostnader och de fick nya seten och grejer också så att de förbättrades faktiskt och fungerade hyfsat i alla fall senare år innan de så småningom började ta bort när X60-tågen kom och det kommer också ännu mer, ännu mer pendeltåg sen, så på sikt så kommer det även X10-tågen att avfasas och ersättas av en nyare typ av X60. Eh, X10 kom ju på 80-talet. Eller jag menar, X10 kom på 80-talet, ja. Och x 10 erna eh, också från ASEA som kom eh, på 80-talet där, ja. De var ju betydligt bättre gjorda för den svenska vintern och fungerade betydligt bättre. Annars var det väl mer dörrfel dörr och sånt. Trasiga dörrar och kanske ventilationsfel och såna här saker. Men de klarade det helt enkelt den svenska vintern mycket bättre. De var bättre byggda än X1-tågen. Men x 1 gick ju i en blandning också med X10-tågen sen. De var väl inte ihopkopplade men de gick tillsammans med x 10 på i penntågstrafiken i många år och byggdes om också så att säga de var inte så bra byggda från början men de började fungera bättre sen jag tror att det bara finns nu uppe i Gävle där ett tågsätt med två vagnar som Järnvägsmuseet har tagit hand om de är tyvärr nedklottrade och man har ännu inte tagit bort klottret från dem och sen finns det två vagnar som används för att plocka reservdelar eventuellt skulle det finnas ytterligare tågsätt någonstans men det är det som är kvar av de här äggsätterna, det gungar ju rätt bra i dem också, det var som att vara ute på sjön faktiskt jag minns en gång, jag hade stelat tåg också i Hagalund på natten och skulle hem, första pendeln då var en station första pendeln från Stockholm Central i riktning mot Märsta det var helt enkelt väldigt kallt att vänta där på stationen när det kommit från spåren där från Hagalunds depån och det var ju nämligen så att elementen i pendeltåget var helt enkelt trasiga. De var helt enkelt iskalla. Och det var väldigt kallt i maj månad. Vid den här tiden också på morgonen. Det var första pendeln. Så det var nästan lika kallt inne i tåget som ute. För elementen var helt enkelt iskalla. Och det var även något som lossnade också från någon sån här... Höger upp i tåget där så var det någon skruv en liten som åkte ner i golvet. Och jag har suttit mycket också i de här gamla förehytterna också. Eller förehytterna som var. Jag åkte ofta från Märsta ner till Stockholm Central väldigt tidigt på morgonen. Man inte kunde åka upp sällapennorna ännu. Så satt jag i den sista förehytten. Alltså den norra för Det var ju åtta vagnars tåg. Och tågvakten satt i mitten och före längs längst söderut. Så jag satt i sluthytten som den hette. Och stirrade på de här metarna som rördes. Och det tickade också en färdskrivare och... Då skulle man höra tågvakten säga klart också till föran. Men det var ju föraren som ropade ut stationerna. Inte tågvakten. Men tågvakten måste säga till föran när dörrarna var stängda. Och lamporna hade slocknat. Lamporna som löst då dörrarna öppna. När de slocknades var dörrarna stängda. Och sen skulle tågvakten säga klart till föraren. På väg ut till Haninge en gång... Eller på väg ut till Geolimberg faktiskt en gång i sista förhytten. Så var det en invandrare som var tågvakt. Tåget var lite småsent faktiskt. Det var minst 5-6 minuter försenat i riktning mot ja Södertälje eller liknande. Jag skulle vara åka till Älvsjö station och sånt där bussen till Geolimberg. Och den här tågvakten valde att vänta på en tjej som kom lite sent också med en barnvagn. Och det tyckte föraren inte alls om. Hon en äldre lokförare. Och han så sa han så här. vad väntar vi på? Ja då skulle de vänta på den här barnvagnen. Och då sa ju förra att jag har ju inte vi tid med. Tåget var ju sent vad det blev ännu senare. Men det spelar väl ingen roll. Om tåget är sex minuter så kommer det bli sju minuter istället för att vänta på en barnvagn. Jag menar, förseningen är ju redan, den är ju redan där. En minut mer eller mindre på ett tåg som redan är sent. Men föran tyckte inte om det där i alla fall. Han ville ju åka iväg för att försöka komma i lite grann i kapp tidtabellen. Jag har ju Lokman också en hemsida va? Lokförare Johan Hellström som tar mycket bilder. SL lånade också. De köpte in gamla pendeltåg från Tyskland faktiskt och målade om dem. Det var inget fel på dem men de skrotades helt enkelt faktiskt. Det var inget fel på dem. De var byggda på 70-talet de målades om i SLs färger blått med vitt streck och de fungerade bra. Under några, under några år det var det lite brist på pennetåg innan de nya kom och sen skrotades de allihopa. Och även loktåg med lok från Green Cargo, inhyrda lok och, och lokförare och så var det danska vagnar från Danmark som SL hade köpt in. Och de skrotades också faktiskt. Ja det låter konstigt det här att de skrotar pendeltåg. Men det kom ju nya pendeltåg sen. Då behövdes inte de här gamla. Och det var ingen annan i Sverige som ville köpa in de här pendeltågen heller faktiskt. Det är märkligt. Några minuter så är halvtimmen slut. Men vi har en egen kanal. Sverigekanalen. Som ni kan lyssna på. Alla som har tillgång till internetuppkoppling i någon form Mobiltelefoner och surfplattor och datorer och allt vad det heter. Så kan ni gå in på sverigekanalen.com och lyssna där. Det är kanal 1 som ni hör i början. Vi kommer att lägga ner den här närådeverksamheten i Stockholms närådde från och med december. Och jag har inte fått någon bekräftelse ännu. Vi kommer att ha kvar ett sändningstillstånd och sen tackar vi för oss. Vi kommer alltså att sända november månad ut här. Och sen hoppas jag i alla fall att Jölinberg tar över sändningen mellan 18 till 18.30. Det är ju även ledigt också mellan 18.30 till 19.00. Sen när vi är borta sen så blir det ledigt mellan 18 till 19.00. 88 är bara monosändningar också och ljudkvaliteten över internet är inte bra kan jag säga den här musiken som Georg spelar låter ja, det låter som mellanvågsradion liksom ingen bas i någonting, det är bara massa diskant och det, det låter uselt va, det gör det ju men det är inte Georg fel och det låter säkert bättre över sändaren men ljudkvaliteten över internetradion som närrådetföreningen har den låter inte bra helt enkelt men Sverigekanalens ljudkvalitet är mycket bra. Och Geo kan inte höra internet så han kan inte uttala sig. Någon kan gärna göra en inspelning också hur bra och fin musiken låter. Och bränna på en cd-skiva och skicka till Geo så han kan höra också. För det är inte alls så dålig ljudkvalitet över internet. När ni hör mig nu på webbradion över Stockholms då, det är det en helt annan ljudkvalitet. Alltså mycket sämre ansvarig utgivare Gunnar Andersson vi hörs nästa lördag klockan 18.00 Karpstripan var inte med heller Evert Sandin här spelar vi ha en fortsatt trevlig lördagskväll trevlig fortsatt nordisk helg och bevara Sverige svenskt då står det masar i varje by Och väntar kullan Stora Daldansen går nu med hej och hej Runt omkring Sillians trändare Det är så och mas som hej och hej Käxen i dansen vänner. Ung och gammal med takt och tun Kan bevisa att han är en nation Med stål i viljan som hon till sig gör en kväll Dag hans en gård. Ja, jag fick besked Jag ja det är programkontrollen här då i kontrollrummet. Jag sitter på kontrollstolen i kontrollrummet här då vet jag, och fick besked från karpstripan här från Värmland att han ska vara med nu nästa lördag då. Jag tänkte att jag kanske skulle ta och läsa veckoschemat här, det kommer snart ett nytt program också med nyhetssvepet. Jag ska se här Äh Vi ska se här Vi ska se, jag ska ta och ner musiken lite grann. att jag den i bakgrunden och så De heter Bröderna Truck, det låter konstigt tuktiskt Ja, eh, programschemat, korta punkt nu, snedsträck veckans program. 11.01. Ja. Eh, varje vecka så sker lite ändringar och justeringar också på de schemalagda programmen. Vi har måndagar 16.30 United, United Nation Radio 16.45 Palestine Today 17.00 Eurofolk Radio från England och 18.00 till 18.05 Nyheter från CBC Kanada 18.05 Radio SD eller Sverige Sverigekanalen Direkt ring till studion Oregelbundet eller 18.05 måndagar Gunnar Andersson och det är väl mest tänkt för att kunna ha olika program från arkivet där. Uh, 19.00 Free Talk Live USA eller 19.00 Måndagar. Programtiteln är Arje Blatte Talar från hans Youtube-kanal. 20.00 World at 8 med Llyn Mosar från UK. Måndagar 21.00, Rödy man repris från lördagen. 22.00 avslutas med nyheter från CBC News Radio i Kanada. Och jag fick besked från Karpstrypan här. Han var inte med idag. Han kan medverka nästa lördag. Tisdagar 16.30. Ja det här är från anteckningarna på datorn C men det är hela tiden små ändringar va jag ser nu jag försöker att få ordning på allt tisdagar det är ändrat här skriva in också jag har små anteckningar i datorn här ska vi se ska vi ta bort där och där ska vi ta bort också. För det är nämligen ändrat. United Nation Radio Palestine Today är endast måndagar. Tisdagar är det eh, Anders Klarström. Alltså tal med Anders Klarström. Eller 16.30 är det tal med Jimmy Åkesson istället av oran åke sådan är utbränd. Vårt eläker mot Å mot Åke son. Eh, 16:30 tisdagar Anders Klarström från arkivet eller privat tal av med Jimmy Åkesson son istället. Tisdagar ja 17:00 Janne Emil L 17:00 Skånepartiet. 18:00 till 18:05 CBC News Kanada 1805 tisdagar Historiska föredrag på svenska eller engelska Hänt historien för motgift Kan också förekomma 1900 tisdagar Radio Timman Och eh, 2000 tisdagar Eurofolk Radio Det står USA här Men det kommer från UK Uh, Eurofolkradio.com. Det kommer nog från England för de har väldigt engelska accenter där. 2000 tisdagar Eurofolk Radio UK. Tisdagar klockan 21.00. David Juke. Han finns på davidjuke.com. Han sänder på nätverket Rens Radio Network. rense.com. Tisdagen avslutar 22.00 med CBC News Radio från Kanada. Nu ska vi bläddra och se om det stämmer också på onsdagar här. Vi kommer ha humorprogram, barnprogram, historiska program på svenska och engelska. Ja, Sverige genom hundra år kommer också med ganska unika inspelningar. Nu ska vi se onsdagar... 16 och 30 svenska viser. Jag har inte hunnit ändra här. Eller så blir det. Eller. 16 och 30 på onsdagar. Blir det humor. Det kan bli de här Lindemann-gubbarna. Det ska vara 1100 gubbar som heter Lindemann. Jag har kanske inte alla men jag har ganska många gubbar. Jag, tror jag har cirka 400 gubbar som heter Lindemann. Och lite andra grejer också som man kan hämta från Youtube också. Uh, Lars Ekborgs klassiska sketcher och Carl Gustaf Lindstedt grejer där. Så onsdagar 16.30 svenska viser Eller onsdagar 16.30 humor. Uh, 17.00 Janne Mild. Eller Ahmed Rami. Eller... blir det att... Farage från UKIP. Som har kommit starkt fram i England. Onsdagar 18:00-18:05 CBC News Radio från Kanada. 18:05 Mars Musik. Eller 18:05 Mix 88 MHz. Eller 18:05 Ni Nigel Farage från UKIP. Så det kan det bli eventuellt Nigel Farage klockan 17. Eller. Om det inte blir Mix 88 MHz så blir det Nigel Farage klockan 18.05 istället. Så det är lite varianter jag har där. 18.05. 19.00 onsdagar Radio Superior. Så ledt amerikanska radion förr i tiden på 20, 30, 40 och 50-talet alltså. Och blir det inte Radio Superior på onsdagarna klockan 19 så blir det istället Sverige genom 100 år- 2000-nyhetssvepet live eller repris eller 2000-svenska visor uh, 21-00 radiofrekventa med Jörn Lindberg tidigare sändningstekniker sändningsstudio även tidigare sändningstid också för Stockholms närradio 88 MHz så blir det inte han så blir det istället 21-99 tid 00 kanske det skulle vara Rolf Pettersson. Han hade öppet forum och sen var det Stockholmskanalen. Tills att Studio 39 blev totalt förstörd. Onsdagar 22.00 avslutas med CBC News Radio Canada. Vi har sen. torsdagar Sverigekanadens webbradio. Ni kan gå in på kortanu program. Eller kort url.com/veckans program. Ni får, hålla, ni får hålla lite koll på det här varje vecka för det ändras nämligen hela tiden lite grann. Ni måste alltså hålla lite koll på, på det hela för att det sker lite små ändringar hela tiden. Lite justeringar och sånt sker faktiskt. Uh, ibland så missar jag att uppdatera vissa saker Och ibland har jag skrivit fel lite grann. Uh, vad är vi? Torsdagar va? 16.30 uh, svenska visor Eller 16.30 humor 17.00 Janne Mild, Eller 17.00 historiska föredrag Och det kan vara på svenska eller engelska 18.00 till 18.05 CBC Kanada. 180 18.05 Stormfront eller 1805 William Pears-arkivet. Eller 1805, också nyhet, tyskamerikanen William Engdahl. Och Engdahl låter ju väldigt svensk, måste jag säga. Torsdagar 1900 Red Eyes Radio. Eller 1900 William Pears-arkivet. 2000 torsdagar Skånepartiet. Eller 2000 Sverige genom hundra år. Torsdagar 21.00 Gjallera Hornets lilla halvtimme från Stockholms närålde 88 MHz från lördagen. Upphör från december. Det blir det annat här sen. Torsdag 21.30, Radio Superior. Nyproducerat så letade amerikanska radion på 20, 30, 40 och 50-talet. Ibland så låter det så här lite svajigt och lite inferenstoner och grejer som det led på kortvåg och mellanvåg på den gamla tiden. 22.00 ABC News Radio Ja det stämmer ja Fredagar 16.30 Svenska Visor 17.00 Radio Nordtimmen eller 17.00 Barnradion eller 17.00 Humorprogram eller 17.00 Också nyhet Två vettiga judar Som kan förekomma Noam Chomsky eller Israel Shahak. Det är så alltså judar, äldre, äldre, gubbar som bägge är mycket kritiska till Israel och mycket kritiska till sionismen och folkmordet som pågår mot det palestinska folket. 1800 till 1805 CBC Canada News 1805 Talk Radio Europe, Spanien eller 1805 Noam Chomsky eller Israel Shahak. Som alltså kan komma tillbaka igen Det eventuellt. Lite varianter. 1900 fredagar, SD Farköping Byradion eller 1900 historiska föredrag. Ja, jag är på fredagar här. Jag ska titta på mitt linjeblock här. Jag lite med papper. Om det stämmer då. Radio Nordtimmen, man fredagar fredagar Nordtimmen eller Barnradion Ja det ska stämma 19.00 19 fredagar SD Falköping Byradion eller 19.00 historiska föredrag 20.00 Stormfront USA eller 20.00 historiska föredrag på svenska eller engelska 21.00 Radio Northwest USA Inga nyheter klockan 22 De utgår så att man kan lyssna på hela det programmet då det här är endast de schemalagda programmen, som först och främst hörs på kanal 1 och 2. Men även kan höras på kanal 3 och 4 och kanal 3 och 4 extra. Men främst är det kanal 1 och 2. Söndagar, 16.00, Karpstrypan, bloggaren från Värmland mixar från arkivet eller 16.00 söndagar Nigel Farage från UKIP England 17.00 marsmusik eller 17.00 mix 88 MHz eller 17.00 barnradion eller 17.00 nya tider man har lagt upp en del intressanta grejer på Youtube där som man tar ljudklipp ifrån man kan så göra om Youtube till MP3 format ja man kan göra om olika format helt enkelt Det här med OGG och sånt har vi inte slagit igenom och sånt. OWave. wave Det mesta är väl... Och sen Windows Media Player där. Det mesta är väl MP3-format tycker jag nog. Det finns ju Flack-formatet också va? Flack. Man har program som kan göra om olika format. Man kan göra om YouTube till MP3. Vad var vi? 17.30 söndagar. ADV. American Dissident Voices. med Norsk ättlade Kevin Alfred Strom. 1800-1805 uh, CBC News Radio Kanada 1805 Free Talk Live USA eller 1805 Paul From Kanada från arkivet han förekommer ibland också på Stormfront va i timme två där eller 1805 Gunnar Andersson från arkivet men jag kan också gå ut live också där på söndagarna klockan 18.05 19.00 Republic Broadcasting Network Live eller 19.00 Per Engdahl. inläsningar av Susanne eller Eva eller Lars Magnus eller utav Gunnar. 20.00 Söndagar David Duke Show från USA finns på Rens.com, Rens, Rens Radio Network. 2100-podcast-mix från olika podcastprogram eller eller 2100-söndagar avslutas historiska föredrag på svenska eller engelska. Och därmed ska anteckningarna stämma. Och vår officiella adress här är sverigekanalen. Snabela. Sverige.nu Jag fick e-post här. Jag skrev nämligen till... För jag kan ju inte veta om han ska vara med eller inte va. Att. Han ska kontakta mig på Sverige kanalen. Snabbla, Sverige .nu, när han kan medverka. Och om han inte hör av sig så kommer han inte medverka. Han var inte med idag. Men uh, han kommer med all sannolikhet medverka nästa lördag istället då. Uh strax komma tillbaks vid mikrofonen här vänta lite här har jag testat ett headset också här med dålig medhörning men den fungerade och så hittar jag ytterligare headset här som jag ska testa det finns ingen kontakt för hörlurarna där faktiskt men nu måste jag sätta lite ny med, med två trådar och tejpa så att allt tele hade jag sett att det var några tokerier här och laddat om alla inställningar och startat om min box också så att telefonen fungerar och grejer här Är det så att ni vill ringa in så kan jag koppla in några minuter här. Ska vi se om vi har kontakt. Ja, Telefonnumret till studion är 0225 143. 0225 143. Och ni behöver inte prata politik om ni inte vill. Veder och vind går också bra. Det första november 2014 och jag nämnde tusen gånger starkare än film som är upplagd olagligt på Youtube. Det är många filmer som är upplagda och det är naturligtvis inte tillåtet. Det är mycket som är upplagt uh, olagligt där. Uh, hela album och, och filmer och sånt. Åsa Nisse och allt. Saldkråken och Pippi-filmerna. Ja, faktum är att Pippi Långström kom redan på 40-talet en film som det finns något snuttet av och även från någon stenkaka och sen gjorde man om det då ska vi säga, 1900, kan det ha varit? Pippi Långström kom kom den 69 kanske Emilie Lönneberga kom väl lite senare vad hette hon? Nilsson där tjejen, och sen en liten apa som hette Nilsson va? när var apa Nilsson? Ja. Ja, jag har haft apor jag också faktiskt insmugglade från Brasilien av min moster en gammal apa också med en liten snopp som kisade, Luktade illa. Han dog sen faktiskt. Han blev väldigt sjuk. Han orkade knappt klättra där i buren. Sen piggade han till den här gammal faktiskt. Då började det bli bättre igen och piggare. Och kunde hänga i armen. Sen låg han alldeles död i fönstret faktiskt. Den här lilla, lilla flickapan var alldeles chocktillstånd va. Så att... Jag hade en liten hona där Som växte upp En liten dvärgcirkesapa Som överlevde det här Men i den här cirkusvagnen ute på vägarna Så hade den ju tydligen ramlat ner Och låg död på golvet där Den smed faktiskt ut också För jag hade dörren öppen en liten springa Så den hoppade omkring i tre där faktiskt ett tag Men blev begravd sen. Nej äh, man får inte ha apor I lägenheterna faktiskt Jag hade tänkt att lämna den där till skansen faktiskt det borde man ha gjort. Men gammalapan dog i alla fall. Men jag har haft aper. Man hade min moster från början. Hon smugglade in dem från Brasilien. Hon har ju en kille från Brasilien. Och äh, aper kan ju inte vara helt tysta heller. Man får ju inte, inte smugla in aper heller. Men på planet i alla fall så pepte ju till där. Någonstans var de nu var gömda. Och äh, det var en man på planet som... De påpekade att, att det var någonting som pep. Till min moster. Det här var på 80-talet. Och eh, hon sa någonting om att, att det var hennes mage som pep. Men det var alltså aporna som pep lite. Jag hade en granne också i Midsommarkransen där. Där jag hade också studerat 36 vid fyra år som. Eh, frågade mig helt enkelt om det var hos mig det luktade. Och eh, ja, apor pissar helt enkelt väldigt mycket. Och... Eh, den här lilla flickapan här, som vi kallade det för Stina med långsvans. Hon eh, var ju lösa sig och hängde gardiner och grejer. Hon pissade helt enkelt sönder också en kassettspelare som jag fick laga dyrt. Och den står faktiskt på sidan här. Det, det, det är fruktansvärt, de markerar ju alltså då med urin. Stryker alltså och, och kissar som mot saker. De sitter faktiskt på en mikrofon också på en bild. Ni vet hur de ser ut de här dvärgcirkesaperna. Det var någon film också en gång jag fick se. Aper som uh, levde i någon storstad det var sådana här som De klättrade på elledningar och... precis de här. De var en stor jäkla bur också. För att de skulle få värme hade vi en speciell lampa också. Med infravärme, att infravärme värme va? speciell lampa som skulle få värme. Men det, det luktar väldigt... Och man får inte ha det. Det är inte tillåtet alls med aper. Det hade min moster först på Götgatan och sen tog jag hand om de här och så dog gammalapan. Ja. Nej, det luktar illa och man får inte ha aper helt enkelt insmugglade från Brasilien. Det är ju inte lagligt och stanken alltså efter det här kissandet va. De skulle också ha de här, ja det var några speciella maskar som hette maskot någonting upp i handen så var det en djuraffär där vi köpte så här. Så att rätt var det så var de maskar som krelade omkring på golvet. Och apan sprang efter och käkade upp dem. Det var inte heller kul. Och det luktade väldigt illa. Och de kissade överallt och Det stinker och luktar. Det är som ett minne man har. Ja, jag råkar ju se en stor del av filmen. tusen gånger starkare som är baserad på en bok va. Och... Eh jag har ju inte läst boken Och eh, jag vet inte heller om eh, Boken utspelas just på Eriksdalsskolan men en stor del av Filmen som är upplagd på, in på Youtube Tusen gånger starkare är just Inspelad på Eriksdalsskolan Där jag ju gick Tillbringade de sex första skolåren I och med att Eriksdalsskolan som har byggt 1938 Endast hade Årskurserna 1-6 va och sen var det Katarina Real 7, 8, 9 och gick ut våren 76 och sen hösten 76 så började jag på Polem gymnasiet tvåårig verkstadsteknisk. Först kom jag inte in där men det var någon som hade hoppat av och då fick jag en plats. För att eh, man skulle söka till statens järnvägar så ville de att man skulle ha en verkstadsteknisk utbildning i bakgrunden har jag för mig. Så från hösten 76 till våren 78 så gick jag på Podems gymnasiet som sedan är ombyggt och heter Sankt Eriks gymnasium. Man kunde se gymnasiet från järnvägen också där jag jobbade och sen byggde en massa hus också nedanför mot, mot, mot kanalen heter det väl va. Det här med att svetsa och svarva och sånt, det var jag ingen duktig på alls. och Sen var det ju vanliga ämnen också, men det var väl inte speciellt bra betyg. Men jag började, jag började sen på statens järnvägar i december 1978, teknisk vagtjänst, som växlade med en ganska dålig lön också i många år innan man så småningom. Jag slutade på järnvägen med 21 245 kronor i grundlön per månad, och sen tillkom också då OB. Jag jobbar inte nätter längre. Jag stelade tågen de sista åren också. Det gick så dåligt för Traficare och jag SJ tog tillbaka sin växling. Men jag hade alltså grundlön på 13 000 och fick ut ungefär 14 ,5. efter skatt. Idag har jag en tvångssjuk pension på 11 365. De höjer också min pension varje år. Försäkringskassan faktiskt Indexet i samhället har gått upp och då höjs också min pension faktiskt varje år, lite grann. När jag blir 61 kan jag få 1000 kronor också i ett avtal från järnvägen som heter PA01. Måste ansöka 1000 kronor alltså per månad mer. Men det är ju en kraftig minskning av min inkomst och man slänger alltså mig och andra människor på soptippen. Gör man. Man prövar inte ens om det funkar att arbeta deltid på något. Så man testar inte ens. Lyfta en sån här plastback med läskeflaskor. går lite grann i en trappa liksom med någon psykolog. Vad är det för sjukt va? Man slänger folk på soptippen och man får ingen hjälp av, av Arbetsförmedlingen heller. De sköter bara det rent praktiska med registrering och sådana saker. Konkurrensen om, om arbetarna i Sverige är ju enorm varje, jag vet att Ika var det väl i Borlänge som sökte ungdomar liksom hundra stycken va? det var. Det väl, jag vet inte om det var tusen ungdomar som sökte de här hundra jobben bara som ett exempel Och varje ledigt jobb liksom nere i Stockholm ni kan ju bara ana hur många som söker de här lediga jobben arbetsgivarna har ju bara att välja att vraka och de tar ju de som har bäst utbildningar och liknande och det är säkert väldigt svårt för många invandrare som talar dålig svenska till exempel, de kan inte ha det lätt Stedjobb går ju bra liksom men de jobb där man måste kunna tala också med kunder och sånt, då det blir det problem och så har de ju svåruttalade namn och sånt och en del byter namn också konkurrensen om arbetena som finns liksom och antalet arbeten och bostäder fungerar inte med det an enorma antal som kommer till Sverige varje vecka, det är ju en fullkomligt vansinnig politik som förs man får inte försöka tänka på det för att man blir så fruktansvärt upprörd det går inte ihop logiskt då. Man kan ta in mer människor än man har arbeten och bostäder att erbjuda. Och alla andra länder drar ju ner och bromsar ner och Sverige gör tvärtom. Ja. Nu ja, det blir en fin kopplingston också. Så vi kommer att lämna Stockholms närråd från december och vi kommer att lägga ut in en ny kanal också här. Och sen om raden är borta från december så kan man till exempel börja köra livesändningar från B-datorn. Och där gör jag bara en omkoppling så att då kopplar jag om telefonadaptern här. Då kommer den in med en adapterkontakt på Line-in på ett externt ljudkort. B- och C-datorn har Svex, heter det. Då kommer treans mikrofon in med adapterkontakt på Line-in tillsammans med telefonadaptern. Och då kan man köra live från B-datorn. Jag har inte sett eh, riktigt statistiken ännu för, för kanal 1 här. Jag ska ju kontrollera den senare. Klockan 20 kommer Roddy Länsman också söndas här. Det var bara 46 minuter långt man intervjuat en chef från SDU. Ja. Ni får gärna höra av er också med synpunkter och åsikter och sånt. Uh, tyvärr är det ju väldigt få som hör av sig kan man minst sagt säga. Men det är i alla fall Sverigekanalen snabbela Sverige Och vi finns också på Sverigekanalen.com uh, Mer än 14 000 besökare och man kan lyssna också där. Det kan är kanal som hörs där vid autostart. Sen har ni också en mängd andra webbspelare som ni kan trycka play på. Norska polisen, radioamatörer i USA och olika väbradestationer med pratprogram och musikprogram och sånt och välja där. Och lite olika avdelningar. Det finns kontaktformulär och sånt man kan fylla i. Så att det är väldigt bra om ni kan trycka till så att säga om ja, Sverigekanalens utbud. Om ni tycker det är bra eller vad som är dåligt till exempel. Så att man vet va. Det är de här anonyma lyssnarna hela tiden. Man kan ju se, gå in här. På serveradressen och snedstreck index.html. Då ser man ju antalet lyssnare va. På kanal 2, 3, 4, 5 och så vidare. Ibland faller serverna ner också så man får starta upp dem. Men alla är inte igång heller. En del Server kan vara gröna, aktiva, men de används inte utan någon dator. Tvungna att gå in och kontrollera. Ja, du är sändning. Ja, hej hej. Jag skulle säga, Eversandin är väldigt bra, men nu har jag bara de här låtarna. Jag har ju inte någon mer med honom. Mm, nej. Har, det... du, har du Har några mer platte med Eversandin? Sandin? Nej, jag har bara den där. Det har fått. Jag var, var fick du tag på den då? Jag köpte den naturligtvis ja, Men var det? I en butik eller? Ja jag köpte den nog på här Vad heter det där som man köper på nätet? Ginza Nej det andra On.com eller vad är det? CD, CD, Aha, CD CD on CD on.com heter det då. Hade de den? Ja det var nog där jag köpte Jag skulle tro det, men hade det... Ant, Antingen var det på Ginza eller CD on.com Kanske några, några fler plattor Ja, och fast det där är en samlingsseder, det är väl att många låter på den där seden, vad är det inte det? Han har ju han måste vara från Dalarna, han har ju verkligen dialekt va? Ja, han är, han är lantbredbärare. Jaha. Han har varit i ja. nu är han ju över 80 år. Ja, jo, jo. Men jag skulle säga att eh, det konstiga är att man, man möter sällan människor här uppe som har den här, den här liksom, det här är alltså sydöstra Dalarna typ dialekterna liksom är väl mer uppe i bålängen som när jag har hört bårläng och Ludvika va. Men liksom ja, han det... kommer han kommer han kommer va? de här dialekterna som är uppe i Dalarna. Han är väl från Orsa tror jag liksom. Ja, jag skulle jag säga att längre längre norrut i dalarna ja. alltså Malung och, och uppåt där vet du där där ja Orsa Mora där är liksom mer dialekterna mer kraftigare va. Jo. Här, ja. Men jag har ju sagt det till dig förut, du bor ju på på i Sverige, ju. varför gör du aldrig besök på en hembygdsgård för? Jag bor alltså ganska nära gränsen till Gävleborg det är 1,5 mil till Gävleborgslen Men varför tar du aldrig kontakt med en, en hembygdsgård för? Och sen är det 7 kilometer också till Säter. Jag bodde alltså i Säter också sex år och jag kan inte ja. påstå att jag träffade någon människa där uppe som hade en sån här dal-dialekt alltså sån här dal-mål dal va? Ja, men jag frågar dig varför tar du aldrig kontakt med en hembygdsgård? Ja och jag vet inte, i CETE CET har de i CET dalen till exempel, har sett, det, de har, vi har en egen kanal här ser du, Ja men det finns ju massor av hemvugsgårdar, det var ju hemvugsgårdar jag mejlade dig, vecka var ju för någon vecka senare, alltså det är, det är ju där du kan hitta alla, det finns ju massor av sådana som ser i CD och sånt. Här. Jag var nere vid Husby. Det, det går en bro över Dalälven som kungen invigde för några år sedan. Ja, ganska många år sedan. Men i alla fall där mötte jag människor som hade de här, de, här, de här folkdräkterna va? Du vet. En ja. riktigt eh, tradition alltså. Ja precis. Det är ju därför som det finns ju... Jag finns... bor ju på den bästa platsen som finns för att spegla svensk kultur. Jag bor ju i Husby Socken som det heter och eh, de har ju en hembygdsgård också. Ja. Men vänta, och utanför, utanför långsyttan så finns en avrättningsplats helt enkelt för husbesoken och de avrättade den sista människan 1802 och det var en kvinna som blev, som blev avrättad helt enkelt då. Det var den sista avrättningen som skedde här uppe 1802. Nu känner, känner du inte till den här Dalmarsen, Alltså Dalkarsvägen heter de går ju, Nu går de från Orsa och Mora Ner till Stockholm i, Jag tror att det är i maj månad de går, de går tre mil per dag Det gjorde vi ju att när de jobbade Ja och sen, Men tillbaks i Dalarna så åker de med kanske tåg eller buss va. Och de kommer alltså in i Stockholm Med svenska farmer Och Dalarnas, olika, Dalarna's landskapsvapen Det är ju två korslagda pilar Ja har, har du sett den när de kommer in i Stockholm där? Nej, det de, har, jag visste jag inte ens om att de gjorde. Det har, jag jo, gjort det de, har ju, de har ju folkträckte på sig och, och, och vackra faner Svenska flaggor och, och dalarnas, dalarnas flaggor och det här. De går ju alltså numera från Orsa, Mora via Fal, Falun och via, lång, de via långsutan och ner. Och det finns en hemsida också nu som heter dalkarsvägen.se. Ja, får kolla på den? De kommer ju alltså genom Långsyttan och går genom Långsbyn och ner. Men när gör de det? Jag tror att det är i maj månad ja. Man behöver inte gå hela vägen Man kan gå del etapper alltså. Du får välja själv om du vill bara gå en etapp Som är bara tre mil Men du måste gå tre mil per gång Alltså när ja. de går så är det tre mil I taget va? Kan man säga. Men Sen... en skiva som jag skriver där Som jag aldrig får tag på Det är Dalapolisens men Det är de bästa som finns Vem, vem säljer sådana skivor egentligen? Det är... Ja det är det som är så svårt att få tag på Ja det är det som är så svårt för jag skulle behöva ganska mycket inspelningar i så fall och sånt utav skibolagen. Ja, men det är, det är ju det som att det är, det är väldigt få som spelar in. Så där du har ju fått, du har ju fått världens spelmanstilla med. Har, ju fått har inte antalet skibolag minskat också? Och, och, och, och, och, skiv, och skivbutiken har ju minskat va? Det finns inga såna längre men Jag minns också att det fanns skivaffärer vid vi Sankt Eriksbron på 70-talet som sa att det begann med det plattorna alltså. och på Södermalm hade vi en butik som hette Skivgråsisten och där kostade plattorna 19 spänn vet du? Jo det är klart att det finns sådana där saker, det, ja. det, men nu ska man ju gå på Ginsta och cdn.com och titta på spelmansmusik och sånt eller att Det är därför som jag säger, du bor ju där där det finns hembygdsgårdar. Det är ju där som de har spelningar och sånt som så du kan komma i kontakt med de här grupperna. Vi har ju en brukshistorisk förening här idag i Långsöta. Men jag tror inte att, inte att de säljer några cd-skivor så att säga. Nej, platt, men det var ju på, om, om du kollar på de här eh, hemmugsgårdarna. För där brukar de ibland ha eh, musik och så. Så där finns det möjligheter att få på vi dem. Vi har en egen kanal här på kabel-tv som heter Daler Men om du går in på Youtube och så söker du då på Daler Eller de har en hemsida också. Ja. Dalavision har en egen, där kan du se alltså en del av programmen och de visar mycket från Cet Dalen där alltså med, med eh, lokala band va, och och det här dra, dragspel och nyckelharpa och och direkt här och direkt, är Det är på Dalavision. Dalavision har en hemsida där du kan se ja. där du kan, där kan du se hela program. Annars kan du hitta mycket vet inte. När du, ser, när du går in på Youtube, där kan du kan inte du ladda ner den musiken någonstans där då? Ja, om man, om man söker då på folkmusik så får man ju upp en del. Till exempel, man får upp mycket mer, mer i Trämmingsson och, och, och, och Åsa Ginder får man ju upp. Jo, men det kallar att jag är. Ja, spelmansmusik för mig, det är ju... Det är Dala Polisen, spelmanslag och sånt. Ska man, man ska inte söka på folkmusik då, utan man ska... Spe, sp, vad sa du? Spelmansmusik heter det. Ja, det är spelmans. Men man måste ju kunna grupperna liksom då. Går man på Youtube, det är, där kan du hitta massor av artister. Ja, och vad va heter, va heter de då? <laughs> ja, du kan till exempel, du kan ju ta då... Da, så jag sa, Dala Polisens Spelmanslag. Ja. Där har du någonting bra. Du kan ju ha... Ja, spel... Ja, den har du fått den sen. Av Russendalen har du inte fått den. Hörru, polisen ska omorganisera nu liksom i regioner? Alltså, ja. som liksom att förut var det ju sådana här lenskommunikationscentraler, ja, då. jag har, har ingen aning om det sen det. Men om vi pratar om spelmanslagen. Alltså, ja. det, det, det, det är de som är roliga att kunna föra. Har inte du, vet du har inte du den där Med kontakt med hon kommer med motor? Ja, den har jag. Men det är så att jag hade en hårdisk som gick sönder på en dator här. Och nu har jag en liten hårdisk då, men den, den gamla var mycket, mycket större Det var. 400 000 Alltså med, med, med ljudfiler Som är borta så att säga Så att det försvann mycket då, förstår jag vad jag menar ja. Det försvann Ja, men, men, det, det, är det är så hemskt Men jag skulle vilja göra det också Att kunna lägga in allting på en hårddisk Så kunde man ju spela liksom i Ja i en månad ungefär alltså bara. Gru, gru, Grus i Dojan liksom Var, var det, var det, här, var det prog, prog musik det där? Det kan vi inte se Det var väl ett glatt gäng som fanns för... Jaha. Men, de, men jag tror faktiskt att de, de ska finnas kvar Grus i Dojan De heter Grus i Dajan, alltså Ja det är ganska Men nu är det ju Östunerest du ska kolla på Det är ju gamla Iggesundsgänget Det är ungefär samma typ Ja jag har väldigt mycket låtar nu om Iggesundsgänget Och även tillsammans med Evert Ljusberg Ja, men det kan vi spela lite mer ja. Däremot har jag inte speciellt mycket med östen och resten Det kan jag inte säga att jag har Nej, Nej men de är ju också vi är jättebra så Men har du, har du några mer plattor som du skulle kunna tänka dig att skicka till mig hemma Som, som är, har du själv någon skivor med spelmanslag Eller vad var... ja, du... Ja, du fick ju en hel del, du fick ju alla ja. de där Ruttidalet men ja. Hulingarna och allt farmat med utgår det är, jag kan väl göra några till och skicka. Är vad, är, vad, är, vad är det för grupper så att säga vad, vad heter det? Ja, det är ju eh, spelmanslag har du, har du Klassik, det? spelmanslag. du Ja, Dix spelmanslaget. Aha. Värmde Har du det? Ja. Men man ska säga Du får inte tejpa på plattorna som du gjorde där så För att, det var så här, det var ju fem stycken cd som inte ville spela då, är som du hade tejpat så jag fick ja. ing, ing, det gick inte att spela upp dem, fem stycken gick inte att spela. Så att där, där, det var några skivor där som, som innehöll någonting som jag inte kunde få fram så att säga Det, det var den här tejpen du vet Ja Man ska nej, tejpa på klanterna <skratt> <skratt> Ja Ge, Geo Lindberg alltså, hörde du hans popmusik där? Ja Jag tyckte du om hans häftiga popmusik? Var den häftig? Ja, det var ju populärt när jag var 12 -årig. Det var ju, vad heter de vad spelar för det var ju inte Creed som spelar något sånt där. The Status Quo var det. Status Quo. Ja. Det var ju populärt när jag var i 20 Ja, för att när jag lyssnar här över internet så låter musiken mycket dålig så att säga. Men hur låter det över sändaren i Stockholm då? Ja, då låter det ganska bra. Det låter ganska bra. Även om det är, mo det är mono. Ja, det, det, det är men jag inte på. Jag brukar ofta lyssna i Ja, man har ju eh, på iPhone och så där lyssnar igen den alltså. Ja. Men, du, Nej, har men... Du, har du, du har du har du har några stycken plattor då med spelmanslag som det heter jo, då. ja, en hel del. Det har du. Ja. Och ni hur mycket spelmanslag heter det? Jag har väl minst 10 cd med spelmans. Ja, för fan. Sen, bränn, det får ju plats på, på en sån här på en sån här, Du har ju du, 700 megabyte har man väl att leka med innan det tar stopp där när man bränner. Ja det går, ju, det går ju att köra över en, en cd på varje så att säga va? Nej men alltså en datacd en data tar ju 700 megabytes utrymmet där Du ska inte spela in som en, som en vanlig cd-skiva, då kan du ju bara spela in en platta Då har du har ju en begränsning på 74 minuter bara Ja men hur gör man då då? Man, kan, man, kan man sätta in liksom CD på CD på CD? När, då? Man, när, man, när man bränner vet du då, ska man, då kan man välja att bränna som en audiosed Så när jag brände skivan till Jürgen Lindberg Så bränner man För Jürgen Lindberg kan ju bara spela upp vanliga CD Han kan inte spela upp en datacd Förstår du vad jag menar? Nej, jag, har, jag, har, jag har bara bränt varje, varje skiva för sig alltså. Ja men det är ju helt fel du ska ju, bränna, du ska ju välja då När man bränner ska man välja da, datacd Det heter alltså, ja, ju då man, man köper en sån då på och, ja får en man kan dapel, välja man kan Glas eller ja när man väljer att bränna så ska man välja till exempel en audio-cd. Då har ju en begränsning som ligger på 74 minuter. Så alltså alltså tidsmässigt kan du inte passera 74 minuter. Men om du bränner som en datacd, då ja. kan du bränna datamängden upp till 700 megabyte. Och sen är det stopp där. så att säga, Förstår jag? Men Då får du plats med fler skivor på en, en vanlig, data. En vanlig cd många megabyte är en sån då? Ja, där är begränsningen är, där är i 74 minuter. Alltså, ja, -tiden, alltså, Hur, hur många sten? megabyte blir det? Men på en datacd ska det vara. Ja. Och då har du en begränsning på datamängden upp till 700 megabyte. Det, det, står, ju, det står ju på skivan att det är 700. Ja, ja, det är, det, ja, det är det 700. Det förstår jag. Men ja. en vanlig cd, hur många megabyte är en sån då? En vanlig, men men, jag... Du, om du köper en DVD-skiva de, ja. de är inte mycket dyrare. Om du köper dvd skiver ja. kallas det ju, Det heter ju DVD. Ja, ja. Då har du ju då har ju 4,7 gigabytes datamängd. Förstår du? Ja. Du får ju plats med en väldig massa cd-skivor. Mer alltså än, än datorn. Men alltså då, ska man, då ska man lägga in den på själva... På, på datorn och spela in musiken på datorn. Och sen köra över den på den där... Eh, DVD-en sen då på något vis. Så vad jag gör nu så står... Jag har ju bara lärt mig hur man gör det. Jag lägger in en, en, en cd-skiva. Och så bränner jag av den. Och sen säger ju datorn. Lägg in en... Eh, en brännskiva så att säga då. Så kopierar jag över till den Ja det är klart att du kan slösa bort en, en cd-skiva på varje Br bränning. Men uh, det bästa är att du köper en, en DVD-skiva DVD alltså, Ja, jag förstår Man kan köpa lösa, vet du, en enda DVD-skiva då Och där har du en datamängd på 4,7 GB alltså. ja, Men vad kommer det att kosta en sån? Då? Och sen kommer jag på också att det finns ännu större format nu äh, äh, det, det finns alltså skivor som tar 25 gigabyte nu de, de är dyrare Alltså men kostar en sån då? Ja, de kostar mycket mer. De kostar kanske en 200 kronor styck va? Kanske. Va ja. he, vad heter de där jäklarna nu? Som tar 25 gigabyte alltså. Jo men jag kan ju köpa. Jag köper Jag kommer inte ihåg än jag köper så här. Det är väl en 30 stycken brännbara cd för för 99 kronor, då. så då får jag ju en jävla massa lite 99 när, spänn. När du bränner skivorna, kan inte du välja då vilket, vilken typ av bränning du ska ha? Ska du ha man kan ju välja mellan en, en audiosedde eller en datacd. Ja, det är mycket, men jag är inte så kunnig på datorer. Jag, jag har lärt mig att bränna en vanlig cd. Det får, men nu, ja, det kan... nu, ska jag, nu ska jag äta. Men ja. Jag ska bara säga att jag var i kyrkan idag och det var fantastisk musik i Höga Lid. Du ska oh. gå till kyrkan på helger. Var, nu var ska jag äta lite bacon och ägg här. höga Lidkyrkan, det, det, det är väl Horstull va? Oh, just det. Det är det va? Ja. Okej. Okay. God helg, Hej. Hej, då. Hej. Ja, vi kopplar bort telefonerna. jag var Kent Andersson från Stockholm där. Och jag täppte resan också. Ont i ryggen också här. Det var ju tungt att bära hem från Ica. Och igår åkte plattskärmen ner i golvet här. Och drog ut en elkontakt också så B-datorn stängdes av och fick starta om igen och sen upp den här skärmen. Och inte gick den sönder heller, den stod lite ostadigt här på några böcker men nu står den mer stadigt. Jag har en webbkamera också här som kan köra live också. Ja, då fick vi med oss Kent Andersson. Nästa lördag så kommer Karpstripan medverka, har han meddelat här då. Han kan inte medverka varje lördag. Men nästa lördag ska han återkomma. Och jag såg att Ica-butiken här uppe... Ganska stor faktiskt som vi får vara stolta över. alldeles såna här... Vad det nu kallas för någonting ni vet. Man lägger på gravarna. Såna här mossa eller vad det kallas. Dekorationer. Och jag gick förbi... kyrkogården en gång och tittade vad det stod på. Gravarna. Det var lite märkliga... Ja det fanns en finska namn. Men framförallt var det märkliga ryska namn också. Faktiskt. Jag förstår inte som liksom vad de gjorde i långsötten. De kanske jobbade på stålverket och liknande. för Från Ryssland. Ryska namn. Faktiskt. Uh, vi har ju alltså ingen traditionell kyrka här. Ovanför så finns det så här kyrkstapel. Fast jag vet inte om jag någonsin har hört Jag har väl bara hört kyrklockorna en gång. Hjärnvägen gick precis på sidan om eh, kyrkogården och korsade Lensräk 270 på väg mot Byvalla för. Det finns en bild också på Loke Torn massa godsvagnar och kyrkogården på höger sida. Och när man är i Långsby så ser man faktiskt kyrk kyrktornet eller kyrkstapen. Och det finns alltså ingen kyrka där. Eh, den kyrkobyggnad som finns det är ingen traditionell kyrka så att säga. Och den byggnaden stod någon annanstans förut den fungerar som, som långsuttan kyrka. Men det är alltså ingen traditionell kyrka. Och kyrkagården med sin klockstapel där. vet. Är på ett annat ställe. Jag finns ju Ceters kyrka också faktiskt. Jag var långt uppe på Karlhyggen och där. Så kunde man se långt ner. Där nere kunde man se kyrkan i Säter som en liten prick. Alltså jag var ju långt långt upp. På Höga Berg. Jag såg ju miltals man såg ju bara höga berg och skogar långt borta va. Och långt där nere kunde man se ner till Ceter som låg i en dalgång. Det var därför det var så dålig radio, förbi, eh, radioskugga där. Och Ceterdalen är ju ett, ett gammalt ravinsystem. Och Bisbergs gruva drev ju också med vattenkraft från ett, från ett hjul också. Man kommer strax tillbaka där. 2012 cyklade jag till Seterstad Via Seterdalen Och innan man kommer ner Seterdalen där Så var det ett hus faktiskt som en gubbe brände ner Han brände ner allting alltså, Han åkte till syket i Växjö sen. Han brände upp sin bil och Han körde sönder hundra stycken postlådor förstörde, förstörde datorer också På Skönviksområdet Och kom in på postkontoret tror jag var i Ceter med en stor yxa och han brände alltså ner sitt eget hus och bil och allting det såg förskräckligt ut det som var kvar utav, utav huset och bilen och där. Och jag tog hem en matta också till Sigibod där jag bodde i Ceter men den luktade så illa så att den var tvungen att slänga till slut och så var det så en fruktansvärd insyn också på de här balkongerna som fanns i set. Man kunde ju mycket, mycket lätt stirra in till grannens balkong. Det var ju bara att gå ut till 3-staketet och vrida på skallen till vänster. Så kunde man ju se rakt in till grannens balkong va. De här betongväggen gick en liten bit ut men inte hela vägen. Så jag köpte sådana här solparasoll och grejer och spände upp där med, med trådar och sladdar och grejer. Och det blåste ju sönder så det var ju helt trasigt sen utav vinden. Så fick jag sätta upp en ny solparasol som kunde ligga under där och vara naken, va, utan att grannen kunde se en. Det var nämligen en, en, en, en dam. Och så var det mellannummer också mellan tre bred bred bred bredderna där på balkongen som var tvungna att sätta upp tygstycken för att hindra insyn. Ja. Det var nästan liksom sex år jag bodde i Stigbo. Men det fanns ingen internetuppkoppling där. Så det var ganska tråkigt att säga utan internet. Och jag byggde upp en liten inspelningsstudio också där. Så jag kunde mixa in från kassettband och prata i headset och lägga in från cd-skivor. Och jag gjorde en del inspelningar där från både Rade Norberg och Bålänge Falun. Och sen när jag bytte lägenhet så blev det i köket. Med en kassettradiospelare. Vanlig antenn och en liten trådantenn till väggen där i köket då. Eh, där hade jag ett köksfönster mot skogen. Och där blev det faktiskt en mycket bättre mottagning från Falun och Bålänge. Eh, jag skulle kunna minnas att det var helt perfekt mottagning utan minsta brus eller bara mycket lite. Och i vardagsrummet så skulle man försöka få in ganska stort besvär Radio Norberg. Om det var regnväder då var det väldigt besvärligt. Då var det väldigt fluttigt och brusigt och knepigt att få in. Men var det torrt och soligt väder så det gick det lite bättre. Men man fick aldrig in det perfekt. Va? Men framförallt var det ju svårt att få in båläng och falen i, i den första lägenheten. Och i lägenhet nummer två där i Sigiboiset så fick jag in bra mottagning i köket. Så det finns en del kassettband som innehåller inspelningar från Bålänge Falun och, och från Radio Norberg. Jag kommer inte ihåg om jag fick in Aväst också. Jag fick in Sala när radio en gång. Och det var ett högtrycksväder en sommar uppe i Säter och då var det alltså 30 grader i skuggan och rätt vad det var det så kom eh, radiostationer in från Italien under några timmar. Vi gick upp och ner med fading där. Och det var tätt också mellan frekvenserna. Men några timmar senare så försvann de. Och jag vill även minnas att jag i Ceter i lägenhet nummer två. Fick in Radio Uppland. Och ibland kunde jag också få in Radio Stockholm. Lite C si och så. Vi gick lite upp och ner där. Det kunde försvinna också efter ett tag. Men ibland så gick det att få in Radio Stockholm på vanlig radio. Och även Radio Östergötland. 94,8 MHz. En sändare i Norrköping. Som jag också fick in, ut, fick in i min cirkusvagn. Ut i Vega, ute i Haninge. Och även där jag bodde i Hägersten. Jag bodde ju 11 år i Hägersten Det var först vägen Och sen var det ju Främlingsvägen. Och sen bodde jag upp i Almunga. Jag på filmer här med katten några år gamla och innan jag flyttade sommaren 2011 så besökte jag Danderyd och Djursholms Ösby. Det finns bilder för sista gången och cyklade för sist, eller upp till smalsporiga järnvägen till Lund station. Först var det förbi Funbo där, Lätade på trycket där vid den övergången korsade Länsväg 282 och var nästan uppe till den norra sjön där. Tillbaks eh, förbi övergången vid Funbo och sen motvind och sen svängde jag vänster och kom nära sjön trekanten fram till övergången och stationen eh, Mar Marie Lunds järnvägsstation. Och det finns filmer också på YouTube som jag tittade på här med, med våra, våra gamla tåg här: Lilla, Log 4, långsittan. stora loketor. Jag hade ingen kamera med mig, men jag gick in där i stationshuset och det satt en, en, en gammal stinst där med den här gamla typen av telefoner som var för svarta. Och en också en biljettförsäljare. Och jag berättade att jag hade jobbat på statens järnvägar som tågväxlare. Med radios styrda Lok ni vet. Och så ringde det på tjänstetelefonen. Och eh, tkl tog svarade. Och då ringde från Lanna station var det väl. Och eh, han har infart då. Och det kom in eh, två rälsbussar. Från Faringe riktning mot Uppsala. Det är ju tre mil som är bevarat. Och jag bodde i Almunge mindre än ett år. Jag var aldrig nere vid stationen. På filmen ser man en gul byggnad med flaggstänger. Och det är det som förr hette Konsum. En ganska så stor Konsumaffär. Postkontoret låg på min tid 1994 till höger. Och var öppet i fyra timmar. Jag ser att det var svensk kassa-service öppet i tre timmar. Men det försvann ju sen. Och jag var aldrig, aldrig nere vid stationen i Almunga faktiskt. De har byggt om där också nu så man kan gå runt med loken och grejer och en ny plattform och sånt. Vi lite, lite café också där. Så att det är tre mil som är bevarat. Och jag gick, gick också ibland en period över bangården i Uppsala. Jag hade en postbox. På Märstagatan 4. Det jag bodde i Allmunge. Och Sen skulle jag också flytta ner till Märsta, Men på Märstagatan 4 fanns en firma som hade postboxar. Men det dröjde inte så länge innan de lade ner den verksamheten med postboxarna. Så hade jag kvar min postbox i Stockholm. Box 5261479 i Stockholm. Och sen när jag åkte Dalatågen så kunde man se när man med luftkranar. Började riva upp. Den gamla smalsporiga bangården med växlar och grejer. Godsmagasinet är ju k och bevarat. Och godsplattformar för normalsporiga SJ och allting det revs och försvann och det är ett stort hotell och grejer där nu. Så att de är helt färdiga. Smalsporiga katten fick en tillfällig station lite grann utanför där. Och en ny bro också. men det var flera broar. Och sen kommer man in nu. Dels har man ett, ett spår på sidan. Med ett liten stationshus. Som påminner om det gamla. Och ett spår är. I kontakt med den nya stationen i Uppsala. Man kommer in på samma plattform. Man kan gå runt på loken där. Men man kan ju inte säga att det är Uppsala östra precis. Det är mer Uppsala västra. Ibland åkte jag Uppsala-pendeln från Märsa till Uppsala och inväntade Dalatågen från Stockholms central. Och en gång så gick jag faktiskt till en invandrare. De sade begagnade grejer som jag hade sett från tåget där. Och köpte en sån här med dubbla kassetter, du vet, och equalizer och radiodel. Det är väl lite så och så hur de här gamla apparaterna fungerar. Jag köpte också begagnat kassettdäck också på Sveavägen och tog upp till Säter men det var nämligen fel hastighet på den. Det gick helt enkelt för långsamt. Det var servade med tre månaders garanti. Det var ganska tungt att släpa på den där grejen här grejen i. Från Stockholm upp till Säter. Ja, man åker ju tåget men ändå va. Och sen var det fel hastighet och så ner med den där tunga igen till Sveavägen. Att I den första lägenheten jag sett var det ju tredje våningen men det var ju omskärmat om av stora höga berg så att det var ju svårt att få in någon bra signal och sånt från Båläng och Falun och från Norrberg det blev inte riktigt bra kan man säga. Framförallt när det regnade ute så blev det inte alls bra. Lägenhet nummer två blev det fint i köket där med bålänge och Falun. Det var ju en ren och fint signal så att det finns en hel del kassett inspelningar. Våran försvarsminister då, Peter Hultqvist medverkade också ibland. Han är ju socialdemokrat från bålänge. Han har väl varit kommunalråd också i bålänge tidigare tror jag. Han medverkade på Radio A. Jag minns att jag en gång testade en radioapparat här i ett sovrum med någon antenn och kunde höra en mycket svag signal från lördagsändningen från Borlänge. Men eh, de sändningar som var förr i tiden på Borlänge närrådde på lördagarna, de hade helt enkelt inte orkat fortsätta så att det är tydligen bara lite kvar där utav det gamla som var. De hade ganska många timmars sändningar på lördagar. Och det finns en hel del inspelningar med lite blandad mottagningskvalitet beroende på vädret. Det var ju ganska dåligt radioläge där va. Det ju en scanner också med en antenn på balkongen där. På den tiden kunde man ju höra timmebilar och radioamatörer från Falun och från Fagersta. Man kunde höra polisen i Fagersta och och Borlänge och grejer på den tiden men det blev ju kodat system sen och man kunde ju höra jag kommer inte ihåg allt man kunde höra faktiskt men det var inte det bästa radioläget även om det var tre trappor upp så var det ju ändå lågt, man se det ligger ju lågt omgivet av höga berg Faktiskt. Ja. Och här får man väl egentligen inte in någonting på de här apparaterna här. skanner. Det är ju väldigt tyst på. I början när jag bodde här så fick jag vissa perioder in en del radioamateurer och sånt. Men eh, om jag någon gång har försökt att lyssna här så verkar det inte komma in någonting alls alltså. Den skannar bara genom frekvensen utan att stanna någonstans. Det kan möjligtvis vara en mycket svag mottagning på någon kanal. Och sen är det inte så ofta heller som radioamatörerna håller igång på de här repeaterna. Så jag har ju varken tid eller lust att hålla på och lyssna genom de här kanalerna. Och se om det finns någon, någon radiotrafik. Jag kan ju ansluta här en trådlös sändare. Och det blir så då så fort det är en sändning Så aktiveras den här sändaren Och sen när det blir tyst Efter ett tag så faller sändaren ner Den här trådlösa aktiveras då med Så fort det kommer en, en sändning Och tänds en röd lampa Jag hörde lite Jag kände igen en gång det var en radioamatör faktiskt från Uppsala Som kom in på falurepeaten 145 650. Jag kände igen Uppsala Radioklubb Som jag har inspelningar på Musicwebtown.com skanner Scanner Nu har vi inspelningar från SLs Tunnelbana och Roslagsbanan Och grejer och sen hör man också radioamatörer från Uppsala Radioklubb där Ni kan också besöka Uh, korta.nu snedstreck SFR eller Sveriges fria radio.tk det är mer än 13 000 besökare det är ju här projektet som Janne Mild och några andra hade under några år fem och en halv timmar där inspelat men det är inte speciellt bra radioläge och framförallt när det regnar ute så blir det mycket dålig mottagning, jag har ju lite antenner här på balkongen men Ibland så hördes det lite radioamatörer och så. Och någon komrader som pratade här i Långsötan. På, från Bruksområdet. Skrapa till så här. Men det verkar väldigt dåligt. Bussarna är kodade till exempel här. Det går inte att höra någonting. Man ska kunna höra... Jag har ju massivt av frekvenser uppskrivna. Det är ju timmebilar har ju frekvenserna. Jag hörde ju känker en gång. Men de kanske inte pratar så ofta heller va. Det kan vara det. Och sen är ju man ställer in brusbärren också. Det är ett dåligt radioläge helt enkelt. Märsta var ju sex trappor upp i ett höghus då. Högt och fritt. Dels söderut mot Stockholm. Och dels norrut mot Uppsala. Och norrut hörde jag ju bussarna i Uppsala stad. Alltså stadsbussarna. Men inte de på landsbygden kunde man inte höra. Jag minns att det var en busstjej en gång som anropade att hon hade troligtvis en trasig baklampa på bussen. Och... Alltså när hon bromsade så löste inte den ena. Hon misstänkte det. Och... Han sa så här kan du inte kolla då vilken del som är, som är trasig där bak? Och svaret blev... Med lilla gubben sa hon, så långa ben har väl inte jag va? Hon <laughs> kan inte både trampa på pedalerna och kolla bak samtidigt. Och sen på grund av ombyggnaden av tågstationen och allting så var det avstängda gator och gropar, byggropar och ett elände. Och en hållplats hamnade just vid här byggrop då. Så att det var ju fullkomligt livsfarligt för resenärerna att kliva av där för att de, det var stor risk att de ramlade ner i en byggrop som var på sidan av busshållplatsen och så skulle man höra Uppsala Radioklubb också det var en radioamatör en gång faktiskt som pratade på Uppsala Radioklubb de ligger på 70, 2 meter och 70 centimeter och han kunde faktiskt prata ända fram till Värmeverket i Örebro över Repiten i, i Uppsala som jag kunde sitta upp, upp uppmärsta det höra. Sommartid så kunde det också komma in. Radioamatörer. Eh, uppifrån Hudiksvall faktiskt. Och i Seter. När jag lyssnade på radioamatörer. Eh, jag tror det var Och Jag kunde höra, höra fagersta och Bo, Borläng och falun repiten var det väl också va. Men i alla fall på Leksandsrepeiten. Så kunde det komma in. En kille från Norge på Leksandsrepeatern och prata. Och även från Ödeshög tror jag visst det var. Nere i Östergötland kunde komma in när det var såna här konditioner som det hette. Va? Och på Uppsala Radioklubsrepeater så kunde det sommartid ibland komma in folk. Ända upp från Hudiksvall som kunde komma in faktiskt. Men som sagt var det inte så bra radioläge här. Och tyvärr har inte radioamatörerna lagt upp de här repeaterna över internet. Så att man kan lyssna på trafiken. Det krävs att man kopplar in en dator också till... Så att man kan lyssna på trafiken över internet. Jag vet inte om det finns någon... Ja, i Borås finns det än. Men där får man ju lyssna på en scanner som... Ja, det kan förekomma faktiskt radioamatörer där, ja. Men... men det mesta man hör är ju flygtrafiken. Och jag tror det var någon ambulans också. Men det kan förekomma att man hör någon, någon, någon trafik ibland från, från radioamatörerna. Det vill säga att radioamatörerna brukar mest prata på helgen och sånt. Man kan ju styra en receiver också över Mora radioklubb där. Och ställa in på ja, 20, och 40, 80 meter. Men det gäller att veta hur man kan ställa in också för att få bra mottagning. För att de sänder på olika... LSB och SSB och USB och allt vad det heter va Man måste kunna veta hur man kan ställa in, det låter väldigt svajigt och konstigt va Och så pratar man ryska där på 80 meter och sånt, det fattar man inte ett jotta utav Men det märsta hade man ju då i i vardagsrummet där i söderläget då En apparat med 30, ja, Det är ju 200 kanaler på en Dyrbar, ja, Det kostar 3000 men den gick sönder och tjafs med batteriet och kortslutning där men sen hade jag med 30 kanaler och där fick man in polisen i Vallentun och sånt men att man lyssnade på polisen förr var ju inte så kul man hörde ju faktiskt bara mest radiooperatören prata, det var ju sällan man hörde bilarna prata och på rakel kan inte polisbilarna prata mellan varandra över Rakel, det måste man ringa på en mobiltelefon va, för att kunna få kontakt och det kan ju vara upptaget där inte så värst lyckat system tycker jag men jag tror att man får ett ordning på det mesta nu på rakelsystemet. De tekniska problemen har väl med tiden blivit lösta. Faktiskt. Så det ska väl fungera bättre nu än det gjorde från början. Och eh, i Stockholm var det vissa problem också. I vissa områden så var det dålig täckning på Rakel. Och där har man väl med tiden nu förstärkt med nya sändare och antenner och grejer. Så, så att eh, det ska bli bättre mottagning i vissa områden där det var problem. Ja, man kunde ju höra faktiskt ibland, minns jag att man kunde höra innan polisen blev kodad i system så kunde man höra eh, från servitören. den polisen. Det var ju ganska så språkigt, man. För jag bodde ju väldigt högt i alla fall, det var det ju. Även om antennen satt inomhus, den här magnetantenn, lite mindre typ. Och längre tillbaka i tiden så hade vi ju taxibolag.